Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Tagácsán András az Etős Lorent Tudomány Egyetem humán ökológia mesterszakának az igazgatója, az ökológikus Helyi Közösségek létrejöttét segítő Kisközösségi Program szakmai vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, én is szeretettel üvözlök mindenkit. A, akik úgy gondolják, hogy az ökológiai válság egy civilizáció válsága, a magyarázatot elsősorban a társadalom elmélettől várják. Egyrészt ökológiai válság, civilizációs válság, hogyan függ ez össze? Mit tesz, hogyan teszi a humán ökológia, hogyha erre a kettőre, vagy erre az egy kérdésre választ akar adni? Nagyon fontos az a környezeti problémák kapcsán, beszélünk itt ugye éghajlatváltozásról, fajok tömeges kihalásáról, vízszennyezésről, városi légszennyezésről, nagyon sok egyébről, ami ugye egy szóval vagy egy kifejezéssel ökológiai válság. Tehát ebben az esetben ezeknél a problémáknál egészen eddig, Ma is jellemző az, hogy a természettudományos megközelítés dominál, vagyis leírjuk, hogy milyen változásokat okozunk a világban, és hát esetleg műszaki technológiai megoldásokat próbálunk ezekre a válaszkét adni. Ehhez képest a ökológia azt mondja nekünk, hogy ezek a problémák alapvetően abból fakadnak, hogy a civilizációnk valahol utat tévesztett. Túlságosan növekedés orientált például, hát talán ez a legközponti probléma vele, és sok-sok egyéb, amiben most nyilván nincs idő belemenni, de azt mondja a humán ökológia, hogy a természettudományos szempontok mellett, mert hogy azok is nagyon-nagyon fontosak, Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az ökológiai válságnak a társadalmi oldalára, ha úgy tetszik, kulturális oldalára, és most kultúrán egyrészt az uralkodó társadalmi gazdasági rendszert, az uralkodó berendezkedést értem, másrészt pedig a hozzá kapcsolódó gondolkodásmódot, értékrendet, világnézetet, ismereteket, tehát Ezekben van a probléma, és az ökológiai válság ennek a kulturális válságnak csak az egyik megnyilvánulása, az egyik tünete, és ha igazából tartósan megoldást akarunk keresni, akkor bizony az uralkodó társadalmi-gazdasági rendszert kell megváltoztatni, illetve hmm. a gondolkodásmódunk legmélyére kell ásni. És Ez azt hiszem a humánökologiának a legfőbb üzenete. E, egészen elképesztően radikálisnak tűnik ez nyilván, de egyébként tudom, mert látom, hogy a humánökológiai eszközei nem radikálisak. De azért, amikor abból, a, a, arról beszél, hogy a fennálló társadalmi rendet megváltoztatni nem politikai értelemben higgyel, vagy amikor azt mondja, hogy a civilizáció utat téves. Tett, akkor erre megpróbál a humánökológia nem csak diagnózist adni, hanem mondjuk javaslatokat is adni. Természetesen ez nagyon fontos és nagyon fontos a humánökológia oktatásban is nálunk. A felvezető szövegben már elhangzott, hogy én az elte humánökológia mesterszakának vagyok a vezetője. Emellett egyébként uh, humánökológia tanfolyamot is tartok, egy tíz hónapos tanfolyamot, ez a kisközösségi program eh, keretében megy, és mind a két oktatásban nagyon hangsúlyos az, hangsúlyosan szeretnénk tenni mindenképpen, hogy itt nem csak diagnózisról van szó, nem csak arról van szó, hogy Leírjuk a problémát, ez is nagyon fontos, tehát a jó diagnózis az a, az a gyógyításhoz hát közhely, hogy elengedhetetlen, de nem szabad itt megállni, és főleg nem szabad, és ezt én személy szerint legalábbis nagyon fontosnak tartom, hogy nem szabad elsüppedni a problémákban, nem szabad azt mondani, hogy itt a világ vége, itt az emberiség vége, hanem még ha nem is tűnik a sokszor igazán reménytelinek a helyzet, akkor is nagyon sok olyan biztató jelet, biztató fejleményt tudunk megragadni, akár itt Magyarországon is, amelyek, amelyek reményt adhatnak. Tehát nagyon sokan keressük a kiútakat, és a szakon is, illetve a tanfolyamon is nagyon fontos az, hogy, hogy a kiútakra is koncentráljuk, nézzük meg, hogy kik és mit tettek eddig, mivel próbálkoznak, hogy lehet egy új társadalmi-gazdasági berendezkedést létrehozni, illetve egy új gondolkodásmódot kialakítani. Most arra, hogy ez radikális-e vagy sem, én nem annyira szeretem ezt a szót, mert olyan jelentéstartalmak tapadnak hozzá, amelyek, tehát rögtön, ha azt mondjuk, hogy radikális, akkor, akkor valami, valami negatív, erőszakos, a, a megszokott életünket rossz értelemben fölforgató változásról beszélünk. Ha ha ezektől a jelentéstartalmaktól most egy kicsit eltekintünk és etimológiailag közelítjük, viszont, hogy ugye radikális magyarul gyökeres, akkor viszont elfogadom és támogatom. Köszönöm, el, igen, a, erre a, gondoltam. Keres változásokra lenne szükség. Témánk a kisközösségi program, melyet önálmodott meg. Tulajdonképpen mi a program lényege? Igen, hát amellett, hogy az egyetemen tanítok, bár ezt a két dolgot egyáltalán nem lehet szorosan elválasztani egymástól, a kisközösségi programnak az ötletgazdája is vagyok. Ez részben kutatási program, úgy definiáljuk magunkat, hogy kutatási és akcióprogram, és ebben benne van az a kettősség, hogy kutatók is vagyunk, nem egyedül csinálom, 20-25 emberrel együtt, jelenleg, akik döntően önkéntesek. Tehát kutatók is vagyunk, vannak úgymond tudományos tevékenységeink is, de a társadalmi változást is szeretnénk elérni, tehát ezért akcióprogram is. Igazából ezt a kettőt mi nem is választjuk el mereven egymástól, tehát a tudomány eszközeinek segítségével szeretnénk elérni társadalmi változást. Na is, hogy mi ez? Hát kisközösségi program. Annyit tesz, hogy az a fő célunk, hogy minél több ökológikus helyi közösség jöjjön létre az országban. Mit értünk ez alatt, hogy ökológikus helyi közösség, vagy helyi ökoközösség? De a legtöbb embernek erről a kifejezésről az ökofalvak jutnak az eszébe. Na most az ökofalvakról is szó van, de elsősorban nem azokról. Az ökofalvakat is szeretjük de hát az egy óriási áldozat egy ökofalat létrehozni, nagyon nagy elköteleződés kell hozzá, nagyon sok időre van szükség, tehát mi inkább abban gondolkodunk, hogy aki valamiképpen az ökológiai válság ellen szeretne tenni, Ugye, ökológiai válság alatt érjük a, értjük a globális éghajlatváltozást, a fajok tömeges kihalását, a városi légszennyezést, a rengeteg szintetikus vegyületet, amelyek az egészségünket károsítják, és így tovább, és így tovább, ezeknek az összességét, tehát a környezetünkkel teszünk, és ahogy az visszahat ránk. Tehát aki ezzel ellen akar tenni, találja meg helyben, ahol lakik, akár egy apró faluban, akár egy nagyvárosban, találja meg a társait, és fogjon össze, alkosson közösségeket, és próbáljon cselekedni. Nem is csak uh, környezeti problémák kapcsán egyébként, és ez is nagyon fontos, hogy bár a mi kiindulópontunk az ökológiai, azt mi is látjuk, hogy egy ilyen közösség de rengeteg uh, más társadalmi probléma enyhítésére is alkalmas lenne. Milyen, minden olyan társadalmi probléma enyhítésére, amelyek valamiképpen arról szólnak, hogy uh, már mint a megoldásuk, hogy az őrzés kéne kordában tartani, hogy uh, a nem létező összefogást kellene megteremteni, és, és ez a problémányhitése irányában egy hatalmas lépés. Sőt, valamikor már ez önmagában gyakorlatilag egy, egy jelentős lépés szinte meg is oldja a problémát, hogy, hogy emberek összefognak és közösen cselekszenek és felismerik alulról szerveződően, hogy, hogy, hogy ez az érdekük. A honlapjukon azt olvastam, hogy a program egyik fő pillére a terepmunka. Ez a gyakorlatban mit jelent? Hát ez kétféle dolgot jelent, de onnan kezdeném, hogy számunkra a terepmunka már a kezdetek óta, és a kezdetek az 2008-at jelenti, tehát most lesz tíz éves őszül a programunk. Tehát most már tíz éve a, a terepmunka az egyik legfontosabb pillér azért, mert nem szerettük volna, ha könyvtárszagúak vagyunk, vagy internetszagúak, hanem azt szerettük volna látni, hogy akik ma Magyarországon helyben bármilyen ők többet, és hát egy nagy tapasztalat gyűlt, gyűlt fel, amit uh, majd arról is beszélhetünk, hogy, hogy hogyan és hol hasznosítunk. Illetve, ugye hát azt mondtam, hogy két részből a munka, 2013-ban, öt évvel ezelőtt elkezdtünk egy másik részt is, amikor már úgy éreztük, hogy ehhez is megvan a kellő em, tapasztalatunk és em, szellemi muníciónk. Ez pedig az úgynevezett akciókutatásaink. Amelyek arról szólnak, hogy nem azt nézzük meg, hogy mások mit csináltak valahol, és aztán csak leíró módon ezt tudomásul vesszük, hanem mi magunk próbálunk meg segíteni helyi ökök, közösségeket eleve abban, hogy elinduljanak, eleve abban, hogy a kezdeti nehézségeken túl legyenek. És egy ilyen programot indítottunk Nagy ami működött egy ideig jelenleg tetszalott állapotban van, de egy évvel később szintén Pest megyében a szomszédos Kóspallakon, ami viszont már most sikeresnek nevezhető, mert hogy a közösség létezik, most már két és fél, három éve körülbelül, és hát most kezdtek egy, egy igazán nagy projektbe amellett, hogy hát nagyon sokat beszélgetnek, ötletelnek is most egy Ökotájház projektbe kezdtek egy nagyon-nagyon különleges az ökológiát, a néprajzal kapcsoló kezdeményezésbe, ami, ami azt gondolom, hogy egyedülálló is lesz az országban. Tehát nagyon jó kis csapat jött össze, és igazából amikor mi nyitni kezdtünk a külvilág felé, az az a tavalyi év volt, mert hogy egész addig mi hát, ilyen csöndes háttérmunkát végeztünk, vagy az akciókutatásaink, és csak ott helyben voltak, legfeljebb ismertek azon a településen, ahol, ahol végeztük. De tavaly, ha már szélesebb körben is kezdtük hirdetni, hogy a, hogy a terep tapasztalatainkra, illetve az elméleti tapasztalatainkra alapozva segítünk szívesen bárkinek, abban, hogy ilyen helyi ökó közösséget létrehozzon, vagy működtessen. És hát most már ott tartunk, hogy, hogy ez, azoknak a kezdeményezéseknek most már kb. 6-7 ilyen van, amelyik működik is. Most már tartunk nem sokára augusztusban egy külön találkozót, ha minden jól megy, és, és elkezdjük a a közös munkát is velük, tehát nem csak egyesével, párban, hanem, hanem ezeket a közösségeket igyekszünk össze, összehozni is, és egyre inkább erre tevődik át a teretmunkánknak a hangsúlya, tehát nem, nem csupán azt megnézni, hogy, hogy mit csinálnak mások, hanem, hanem segíteni ilyen közösségeknek a létrejöttét. Én úgy láttam, hogy többfajta segítséget is nyújthatnak közösségeknek, egyéneknek, hiszen kiúti könyv címmel kézikönyvet készítenek, vagy készítettek. Tulajdonképpen most ez a könyv már elkészült hozzáférhető? Hát még sajnos nem. Ez a mi Opus Magnumunk, ami hát beteg lucaszéke gyorsaságával készült, de készült, tehát ezen folyamatosan dolgozunk, illetve most jelenleg egy hozzákapcsolódó portálon dolgozunk, ami, ami amíg nincs kész ez a könyv, addig is a Különböző helyi ökoközösségeket segítő témákban ez az ez a élelmezéstől vagy élelemtermeléstől kezdve egészen a részvételi demokráciáig 12 témakör a mi felosztásunkban. Tehát az ezekben a témákban elérhető a magyar nyelvű szövegeket, tehát akár könyveket, székeket, tanulmányokat, illetve videókat, filmeket, különböző honlapokat összegyűjtsük egy, egy egyetlen helyre, és ott elérhető legyen. Most ezen dolgozunk nagyon, és ha minden jól megy, akkor ez, ez össze megszületik. Illetve egy, hát a kiúti könyvnek két része, egy hosszabb része, egy teljes fejezete, illetve egy rövidebb része a honlapunkról letölthető, olvasható, kisközösségek.hu a, a honlapunknak a, a címe. És hát kiadtunk egy előzetest a kiúti könyvből, aminek az a címe, hogy építőkockák egy új világhoz, az a pedig az, hogy ökológia közösség boldogulás helyben. És az előbb említett 12 témakörben egy-egy konkrét esettanulmányt a saját terep alapján mutattunk be. Mindegyik egy-egy lelkesítő példa, és jó részt hazai példák. Nem minden témakörben találtunk nagyon jól működő hazai példát, és ezért abban a Négy témakörben, tehát 12-ből négy témakörben mellé tettünk egy-egy külföldi, egyébként ez minden esetben európai példa, tehát tőlünk nem olyan nagyon távoli példa, de a többi nyolc példában meg úgy éreztük, hogy, hogy magyar nyelvű esettanulmányok, esetek, konkrét kezdeményezések olyan, olyan szintűek, hogy, hogy azok önmagukban is lelkesítőek. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a könyvet abból a szempontból, és ez nem a mi érdemünk, tehát azért uh, merem itt dicsérni, és azért remélem, hogy ez ebben semmi nagy képűség nem lesz, mert hogy az azoknak az érdeme elsősorban ez a könyv, akik, akik magukat a kezdeményezéseket uh, uh, művelik. Tehát egészen Onnan kezdve az első fejezetben például az úgynevezett közösség által támogatott mezőgazdaságnak az egyik példáját mutatjuk be. Ez arról szól, hogy egy termelő, aki biogazdálkodást végez a területén, és nagyon sokféle, hát főleg zöldséget, de akár mást is megtermel, kiépít magának egy vevőkört a környéken, az jellemzően szomszédos város, és és velük szerződik, és lesz egy stabil vevőköre, cserébe a vevők pedig folyamatosan egészséges, szezonális és helyi, tehát nem sok ezer kilométert utazott, mindenképpen friss és izletes élelmiszerhez jutnak. Tehát innen kezdjük ez, a, ez az első példánk egyébként az a címe ennek a fejezetnek, hogy saját parasztot mindenkinek, amit természetesen a, megint a kezdeményezés képviselőivel egyeztetve adtuk ezt a címet, ugyanis hát szitokszó lett az, hogy paraszt, és hát most ebben nem akarok belemenni, de hát mi ezzel nagyon nem értünk egyet, hiszen az egyik legfontosabb társadalmi funkció az, hogy megtermeljük az élelmiszert, megtermeljük másnak a betevőjét is. Tehát innen kezdjük, és egy csomó egyéb témakörön keresztül, mint a, a hulladék, a közlekedés, a helyi pénz, a természetvédelem, és azon belül itt most konkrétan például a békamentés. Eljutunk a részvételi demokráciáig, ahol pedig egyébként épp egy, egy diózdi példát mutattunk be, ami egy teljesen alulról szerveződő kezdeményezés. Én például azért szeretem nagyon, és azért tartom nagyon lelkesítőnek, mert, mert nagyon nem... Nekik állt az ászló, nagyon dióhéjban a, a kezdeményezés arról szól, hogy egy veszélyes üzemet közvetlenül a lakóházat tőszomszédságában akartak megvalósítani, és az emberek összefogtak, nagyon ügyesen végezték a tiltakozást, és sikerült megakadályozni, tehát abszolút happy enddel végződött a történet, mint ahogy a könyvünk is emiatt happy enddel végződik. 2017. augusztusában megjelent a kisközösségi program munkájáról szóló második könyv, amelynek a címe az, hogy a közlegelők komédiája a közösségek újra felfedezése, mint kiút az ökológiai válságból. Na azt gondolom, hogy a önmagában már a közlegelők komédiája sem mindenki számára teljesen egyértelmű cím, bár lehet, hogy ez szakmai berkekben totál evidens, de magyarázza már el, hogy miről szól ez a kvázi példabeszéd vagy alaptörténet, és hogy hogyan lehet ezt összekapcsolni tulajdonképpen a közösségek újra felfedezésével. Igen, hát a közlegelők tragédiája modellt, azt hiszem, Igen. hogy aki társadalomtudomány tanult az ismeré, de nagyon röviden elmondom, ez arról szól, hogy vannak gazdák, és újabb és újabb teheneket hajtanak ki egy olyan legelőre, ami teljesen szabad préda és rövid távon, egyéni szempontból minden gazdának az a racionális választása, hogy egy újabb tehenne legyen, hiszen az anyagilag akkor jár jól. Viszont ezek az egyénileg is rövid távon racionális cselekvések, ezek végül tragédiába torkolnak, éppen azért, mert olyan sok lesz a tehén a legelőnhondunk. Uh -huh hogy az túlegeltetik, az összes tehén elpusztul a gazdag tönkre mennek. Tehát az alaptörténet az, az elég tragikus véget ér, viszont ez nagyon fontos, hogy és ezt sokan nem tudják viszont, hogy nem szükségszerű, hogy tragédiába torkoljon a történet. Bizonyos feltételek kellenek ahhoz, hogy, hogy így legyen, de ha ezeket a feltételeket megváltoztatjuk, akkor elérhető a happy end, és hát ugye a komédia is dráma, hogy a könyvben is szerepel, Igen. de hát ez nem azt jelenti, hogy, hogy minden rózsaszín. Meg kell küzdeni azért, hogy a tragédiát elkerüljük, de komédiában lehet fordítani. Na, akkor azt mondja el nekünk, hogy ez hogy történhet. Igen, tehát alapvetően négyféle megoldás létezik erre, minden négyféle megoldást tárgyalja a könyv. Az egyik ezek közül az, hogy a gazdák összefognak alulról jövően, tehát nem arról van szó, hogy egy kormányzat, vagy uh -huh. a falu önkormányzata az, aki szabályokat szab a számukra. Ez is egy lehetséges megoldás. Egy másik lehetséges megoldás az, hogy ők alulról szerveződően a, alkotnak normákat, és azokat kölcsönösen betartatják egymással. A négy megoldás együttes alkalmazása a legjobb. Uh -huh. Én ennek ellenére ebben a könyvben elsősorban erre az alulról jövő, önszerveződő kisközösségi megoldásra fókuszálok, Mégpedig olyan szempontból, hogy az ökológiai válságot, a környezeti problémákat, tehát itt az éghajlatváltozás, a városi légszennyezés, a fajok tömeges kihalása, és így tovább, és így tovább, ugye hát ez nagyon... Összhangban van a közlegelők tragédiájával tulajdonképpen az egész ökológiai válság bármelyik elemére alkalmazható a közlegelők tragédiája modell. Ennél egyébként sokkal tágabb az érvényességi köre, tehát ez nem, nem egy kizárólag ökológiai vonatkozású modell. Hát a lényeg az, hogy, hogy erre ha, ha alkalmazzuk, akkor a kisközösségi megoldás az nagyon hasznos lehet, Viszont ez jelenleg egy elhanyagolt, elhanyagolt megoldási lehetőség. Azt mondja meg nekem, azért ugye sokszor felmerül ez célként, meg kicsit vágyott állapotként, hogy a kisközösségi, kvázi ilyen bottom to jellegű szerveződések, ugye sok mindenre, tehát nem csak az ökológiai válságra, hanem nagyon sok témakörben előkerülnek, hogy ez, ez lehetne a megoldás, gyakorlatilag politikai szempontból is akár, vagy az, az életünk elviselhet tétele szempontjából is. De Csányi Vilmos és sajta kívül azért elég sokan mások is azt mondják, hogy hát tulajdonképpen a modern vagy posztmodern társadalomban azért olyan sok valódi közösséggel nem találkozunk. Természetesen így van, hát én sem mondok más, sőt, a magyar társadalom az is közhely, azt hiszem, hogy a magyar társadalom világviszonylatban is roppant atomizált. De hát pont erről beszélünk, hogy ezen kéne látoszni. Uh -huh. Ez a könyv a közlegelő komédiája ökológiai szempontból közelítve beszél erről, de hogy az előbb is utaltam rá, tega perspektívából is nagyon fontos ez, meg ahogy ön is utalt rá az előbb, tehát nagyon sokféle társadalmi problémára, minden olyan társadalmi problémára, ami valamiféleképpen arról szól, hogy az önzést kellene kordában tartani, vagy éppen, hogy egyedül cselekedbe nem megy, de ha már többen együtt cselekszünk, akkor lehet pozitív irányba terelni a folyamatokat, tehát minden ilyen problémára. Ilyen lehet egyébként a hajléktalanság, az időskori elmagányosodás és még nagyon sok minden, és akár, akár politikai síkra is terelhetjük a dolgot. Tehát a közösségek újrafelfedezése, ami ennek a könyvnek az alcímében is benne van, uh -huh. sokat segített. Egyébként, ha már a politikánál tartunk, van egy ilyen jellegű fejezet is a, a könyv. Uh -huh. Hogyan törhetne át az ökológia, ökológiai politika, és, és hát itt is egy, egy alapvetően alulról szerveződő közösségi eh, megoldásról van szó, ami ebben a nagyon eh, rövid kis eszében gondolatmenetet leírok, egyébként nem csak az ökológiai politikára érvényes, alapvetően a demokráciának a helyi és részvételibb ételéről szól. jelentenek tulajdonképpen az akciókutatások? Mert azt gondolom, hogy az emberek nagy része azért nincsen sem a fogalommal tisztában, sem azzal, hogy az önök szakterületén ez konkrétan mit jelent, mesélj el nekünk, ossza meg nekünk, velünk a, és a hallgatókkal ennek a tartalmát. Igen, az akciókutatás egyelőre legalábbis nem egy közismert kutatási módszer. Végül is a nevében nagyon sok minden benne van. Ez valahol a társadalmi akciónak és a tudományos kutatásnak az ötfözete. Azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan tudományos kutatás, ahol nagyon fontos az, hogy valamilyen pozitív irányú társadalmi változást is segítsünk, hogy ez megvalósuljon. Ez nagyon sokféle területen lehet végezni, Magyarországon is hajléktalanok vagy romák segítése érdekében végeznek ilyen kutatásokat. Mi ökológiai irányban, a ökologikus helyi közösségek létrejöttét akarjuk elősegíteni. Mindjárt erről is beszélek, de egy kicsit visszatérve arra, hogy miért érdekes az akciókutatás. Egy hagyományos, modern tudományos kutatásnál nagyon fontos az, hogy a kutató az kívülálló legyen, és van a kutatásának egy tárgya, azt vizsgálja, és abban a hídben élünk vagy a modern tudomány abban a hídben él, hogy így lesz igazából objektív a kutatás. Na most ebben az esetben az akciókutatások esetében elismerjük azt, hogy nincs olyan, hogy teljesen objektív kutatás, mindenféleképpen az értékeink, a világnézetünk például befolyásolják a kutatást, és nincs emiatt ezektől mentes kutatás, elfogadjuk azt, hogy a kutatásunkkal szeretnénk valamit előmozdítani, és nem a kutatás tárgya mondjuk egy adott helyi közösség, hanem ők is résztvevői a kutatásnak, partnerek, egyenrangú partnerekként tekintjük őket, és azt mondjuk, hogy ők is rendelkeznek olyan tudással, amivel mi nem rendelkezünk. És természetesen mi is olyan tudással, amivel ők nem rendelkeznek. Ugye nekünk van egy elméletibb, tudományosabb e, hátterünk, és egy ilyen tudásunk, viszont nekik olyan speciális helyi tudásunk van, amivel pedig mi e, nem rendelkezhetünk. Tehát és ha jól értem, akkor gyakorlatilag pont e, azt a klasszikus e, antropológiából ismert elvet, hogy a benszülötté válás tilalma azt írjuk itt fölül, és vállaltam belehelyezkedünk a, a kutatás közegébe, a kutatás alanyává emelve a korábbi tárgyként megjelenő szereplőket. Igen, tulajdonképpen erről van szó. Természetesen azért nem válunk mi szülötték, uh -huh. hanem a most abszolút idézőjelben értett benszülöttekkel együtt próbálunk valamit kutatni, és azt mondja az akciókutatásnak az elve, hogy igazából akkor tudunk eh, érvényes tudást, vagy igazán érvényes tudást előállítani, ha a helyiek is partnerek a folyamatban, ha ők is hozzáadják azt a pluszt, mert eh, ahogy az előbb mondtam, mi nem rendelkezhetünk bizonyos ismeretekkel, és eh, hát ez mindig eh, bosszantó egyébként számomra is, nem csak számomra, amikor eh, oda mennek valahova a városi kutatók, és megmondják a Tuti Frankót, hogy na hát akkor ezt kell csinálnotok, mert mi megmondtunk nektek. Ugye ebből, ebből döntően kudarcok fakadnak, és az akciókutatás elvaz pont ezt írja fölül, és azt mondja, hogy akkor most együtt próbáljunk már a probléma felvetésben is egyébként, ha együtt próbáljunk megcselekedni. cselekedni. maximálisan is, egyetértek, de hadd játszom egy picit a, az ördögügyvédjét, hogy uh, itt tulajdonképpen a, a tevékenység uh, miért nem uh, nevezhető akkor pusztán egy, egy uh, segítőjobbító uh, szándéknak, vagy uh, miért nem nevezzük egy uh, jogvédő tevékenységnek, miért nevezzük kutatásnak? Így van, ez abszolút jogos kérdés, és erre még valóban nem tértünk ki, azért, mert mi kutatóként is vizsgáljuk a folyamatot, tehát mi kutatóként benne vagyunk, nem egyszer tudományos publikációk is születnek ebből, tehát megpróbálunk levonni tanulságokat, van egy elméleti keret, amiben vizsgáljuk. Éppen tegnap beszélgettünk a közlegelők komédiája című tavaly megjelent könyvemről, és pont arról beszélgettünk, hogy ennek az elméleti kerete a közlegelők tragédiája modell, illetve ennek a feloldási lehetőségei, mint alternatív modellek, és ez volt az a keret, és egyébként ugyanúgy ennek a könyvnek is a végén van egy fejezet az akciókutatásainkról, tehát a könyvben is ebben az elméleti keretben, vagy ebből kiindulva van szó az akciókutatásokról, az a két első akciókutatásunk egyébként Nagybörzsönyben és Kóspallagon, két egyébként gyakorlatilag szomszédos Pest megyei börzsönyi uh -huh. községben történt, és nagyon érdekes ennek a kettőnek az összehasonlítása, mind a két helyen az volt a célunk, hogy egy ökologikus helyi közösség jöjjön létre, mind a két helyen megvolt erre a szándék, a helyiek részéről is, és A közlegelő komédiája, a nyolcadik fejezete leírja azt, hogy nagyon sok hasonlóság ellenére miért nem sikerült legalábbis eddig, hogy ez a közelmúltban történt akciókutatások, miért nem sikerült egyelőre az egyik faluban, Nagybörzsönyben, és vajon miért lett sikeres a kutatás a kutatás, illetve egész pontosan az akció a másik faluban. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ha csak kutatóként tekintünk egy akciókutatásra, akkor a kudarc is egy eredmény. Uh -huh. Tehát ha a társadalmi akciót nem tudjuk végrehajtani, vagy a kívánt változást nem tudjuk elérni, abból is lehet tanulni. Tehát ez is egy, ez is egy fontos dolog, hogy bár a szívünk fele a szomorú, mert hogy nincs meg a változás, de a Levont következtetések azok már tudnak segíteni abban, hogy egy következő helyszínen, egy következő esetben, hogy lehetne már ezeknek a negatív tapasztalatoknak a fényében másként végezni valamit, figyelni bizonyos csapdákra, figyelni bizonyos nehéz helyzetekre, és ez az adott akciónak a kudarca, az emiatt más jövőbeli akcióknál viszont a sikert segítheti elő. De tulajdonképpen uh, a, a, hogy mondjam, ugye a klasszikus kutatói paradigma szerint a negatív eredmény is eredmény, és uh, most uh, ugyanezt mondta egy gyakorlatilag, mennyiben szinezi át, tehát hogy hogy tudja az ember ketté választani a fejét, és azt mondani, hogy uh, igen, most ez egy kudarcos helyzet, de kutatói szempontból uh, csak eredménynek tekinthető, nem lehetne-e, Jobb vagy hatékonyabb, hogyha közben az emberek, akik kvázi kutatói partnerré, de mégiscsak az akció részévé válnak, nem involválódnak ennyire, nem lehet, hogy ezzel nagyobb csalódást okoznak nekik? Tehát, hogy rendben vagyok, a kutató meg tudja élni két szíve, mert ott van a, a racionális elméje, ami lebontja, és azt mondja, hogy igen, ez az eredmény, ez nemleges lett, itt nem jött be, mi levonjuk a tanulságokat, de közben az érintettek ebben részt vesznek. Adott esetben belelkesedik egy részük. Ezt hogy oldják föl? Ez mindenképp jogos szempont. Megmondom őszintén, hogy én ilyen problémával nem szembesültem még, mert amikor... Há, nekünk egy akciókutatásunk sikertelen volt, és igazából ez a könyvben is szereplő nagy bősönyi, amire egyértelműen ebben a pillanatban azt mondhatjuk, hogy egyelőre sikertelen, ott igazából a helyiek érdeklődésének hiányában halt ez el, Ennél bonyolultabb egy kicsit a történet, és ez a közlegelő komédiája a könyvben benne van. Tehát itt az a csalódás, ami egy teljesen jogos szempont, amit, amit fölvett, itt ez nem merült föl éppen ezért. Uh -huh. Mondta még, hogy konkrét akciókutatásokról is beszámol, de azt gondolom, hogy nagyjában egészében akkor ezekről egy picit beszélt. De annyit, azért mondjon már el, anélkül, hogy a könyv. Tartalmát és csattanóit lelőnénk, és akkor esetleg kisebb lesz, vagy szűkebb lesz az olvasó azt viszont nem szeretném semmiképpen sem. Hogy mi volt ezeknek az akciókutatásoknak a konkrét célja, tervelényege? Hát onnan kell kezdenem, hogy én most már egy évtizeden vezetek szakmailag egy, egy kutatás és akcióprogramot, itt is ugye az elnevezésben megjelenik ez a kettősség. Ezt úgy hívják, hogy kisközösségi program, és ennek a programnak a fő célkitűzése az az, hogy minél több helyi ökoközösség alakuljon Magyarországon. Uh -huh. Helyi ökoközösség, ez bármilyen méretű településen kialakulhat, tehát nagyvárosban is, aprófaluban is. A cél az, hogy emberek összefogva a saját ökológiai lábnyomokat csökkentsék, és próbálják meg a környezetükben a településükön élőket is erre rávenni, tehát legyen hatásuk másokra is. Tehát ilyen ökoközösségeknek a létrejöttét szeretnénk szorgalmazni. Most a programunknak az első 5-6 évében abszolút csak készültünk erre, jártuk az országot, megnéztük, hogy kik azok, akik egyáltalán hasonlót csinálnak. Nagyon sok elméleti tudást is próbáltunk magunkra venni, tehát sokat olvastunk, és utána fogtunk bele először a nagybörzsönyi, majd a kóspallagi akciókutatásban, tehát jó pár évnek el elni ahhoz, hogy hogy úgy érezzük, hogy van elég uh... Tudásunk, tudásunk, tereptapasztalatunk is, hogy segítsünk másokat. Egyébként ez egy kicsit visszamutat az előző uh -huh. kérdésére, hogy bennünk is ez megvolt, hogy hát kellő felkészültség nélkül oda menni, és a legjobb szándékkal is segíteni, az rosszul sülhet el, és esetleg csalódást okozunk. Tehát itt egy óriási felelősség is van az akciókutatásokban, és ez szerintem nagyon jól mutatott rá az előben erre. Viszont, viszont amikor már úgy éreztük, hogy, hogy, hogy ennek a tapasztalatnak, tudásnak a birtokában vagyunk, akkor elkezdtük, és hát most már ott tartunk, hogy ez tavalytól érvényes, hogy most már kimondottan keresünk is ilyen helyi csoportosulásokat, akikkel együtt dolgozhatunk, és éppen most augusztusban fogjuk tartani az első találkozót, amin 6-7-8 ilyen, helyi csoportosulás fog részt venni, és, és ugye akkor ők egymást is segíthetik, tehát őket is összekötjük, a saját tapasztalataikat közvetlenül kicserélhetik, illetve hát továbbra is ott vagyunk ebben a folyamatban mi. Ön az építőkockák egy új világhoz címmel Kis közösségi program első könyvében azt mondja, hogy gyakorlatilag mindannyiunknak fel kell fedeznünk egyrészt az, hogy mi a saját felelősségünk, másrészt az, hogy felfedezzük azokat a közösségeket, amikben így tudunk élni. Én elkezdtem nézni most így ezen a héten, hogy tulajdonképpen én hol tartok ezzel az ökológiai lábnyommal, és felfedeztem azt, hogy tanfolyamokat is tart humán ökológiából, ahol Pontosan erre lehet felhívni a figyelmet. Mi az, amit ön a legfontosabbnak tart átadni például, amikor tanít? Hogy lehet ezt a kis közösségi programot úgy megvalósítani, hogy ez tényleg beépüljön az ember életébe? Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, ugyanis uh, nyilván nagyon sok üzenete van az embernek tanárként. Talán a legfontosabb, ha most csak egyet emelhetek ki, az az, hogy... Uh, az ökológiai válság leküzdésének az egyik legnagyobb akadálya, hogy nem tudunk vonalakat húzni, határokat húzni, azt mondani, hogy ennyi elég. Ugye ez az a része viszonylag közhely, hogy fogyasztói társadalomban élünk, és egyre többet és többet akarunk. Az ökológiai gondolkodásmód pont itt megy leginkább szembe a hagyományos, a mai társadalomban megszokott gondolkodásmóddal, azt mondja, hogy bizony vannak korlátok, és ezeket tisztelnünk kellene, ezeket nem szabadna átlépni, hanem is léphetjük át büntetlenül az egész ökológiai válság, a klímaváltozástól kezdve a fajok tömeges kihalásáig és a városi lépszennyezésig. Ennek a következménye, hogy ezeket a, ezeket a korlátokat nem tiszteljük. Tehát az egyre többet és többet akarás anyagi értelemben, ez talán a legfontosabb üzenete az egész ökológiai gondolkodásmódnak, hogy, hogy ezt kellene megkérdőjeleznünk. Megmondom őszintén, hogy, hogy ösztársadalmi szinten ettől még nagyon messze vagyunk, tehát itt tanítóknak is fontos üzenetük van. Az építőkockák egy új világhoz könyv, amit az elején említett, és amit számos munkatársammal közösen írtunk, pont arra próbál rámutatni, hogy a nagymértékű anyagi fogyasztás, illetve a folyamatos egyre többre és töb többre törekvés anyagi értelemben egyáltalán nem az egyetlen út a boldogságunkhoz, sőt nem is ez az út a boldogságunkhoz, olyan példákat próbáltunk itt megmutatni, am amelyek arról szólnak, hogy emberek alulról szerveződő módon összefogtak egymással és így próbálnak valamilyen új rendszert alkotni, akár helyi mezőgazdaság, egészséges élelem és nem sok ezer kilométert utazó élelem, innentől kezdve egészen odáig, hogy, hogy szembe megyünk a, a helyi hatalommal akkor, amikor az valamilyen egészségünket és környezetünket fenyegető beruházást akar megvalósítani. És hát a, a példa azt mutatja a könyvbe kigyűjt, kigyűjtött példa, vagy az ott szereplő példa, hogy ez lehetséges. Amit még mindenképp elmondanék erről a könyvről, az az, hogy, hogy hazai példákat tartalmaz döntően, a, amilyen területen nem, nem volt igazán jó hazai példánk, ott raktunk mellé a hazai példát, nem helyette. A még gyerekcipőben járó hazai példa mellé helyeztünk egy-egy külföldi példát. Azért is jó, hogy mondta ezeket a hazai példákat, mert ugye általában, amikor látjuk például a házakat, meg olyan típusú napkolektorokat a házak tetején, akkor azt mondjuk, hogy ó, persze hát nyugaton mindent lehet. A hazai példa pedig azt mutatja, hogy igazából egy kis elszántsággal, vagy egész egyszerűen néha csak egy döntés kell hozzá, képesek vagyunk mi is magunk tenni. Azonban pontosan ez a döntés hiányzik. Mi az, ami motiválhatja az embert, mert Hát azt gondolom, hogy ha a gyerek úgy nő fel, akkor számára természetes, de itt azért nagyon sok generáció nem úgy nőtt fel, hogy oda kéne figyelnie, hogy mennyit fogyaszt, hogy ne örüljön, ha kap szatyrot a boltban. Tehát a tudatosság az még nagyon-nagyon messze van attól, ami ezt a célt közelévé tehetné. Igen, de azért egyre javul. Nem, nem azt mondom, hogy, hogy teljesen lináris a javulás, de ha visszagondolok arra, hogy milyen volt ez mondjuk késő ifjúkoromban, ami persze olyan nagyon-nagyon régen volt, de ezért mégis egy nekem már távlat, akkor azért azt lehet látni, hogy, hogy, hogy ezen a téren változás van. Persze nyugodtan lehet azt rögtön mondani, hogy, hogy ez nem elegendő, és természetesen nem elegendő. És visszatérve arra, amit mondod, hogy csak döntéseken múlik, ez nagyon sokszor igaz is, Hát nagyon sokszor egyáltalán nem vagyunk tudatában azoknak az alternatíváknak, hogy, hogy hogyan lehetne másként élni. Ezzel a könyvel, az építőkockák uh -huh. világhoz könyvvel, ezt is igyekeztünk megmutatni, hogy, hogy lehet másként, Valóban sokszor nem kell óriási erőfeszítés ahhoz, hogy másként csináljuk, inkább csak társanak, társak kellenek hozzá, hasonlóan gondolkodó társak, és akkor meg tudunk valósítani egy új rendszert, és mondjuk meg tudjuk valósítani azt, hogy, hogy egészséges helyi élelmiszer tegyünk, vagy mondjuk egy helyi pénzrendszert alakítsunk ki, tehát nagyon sok ilyen alternatíva van, ezek, ezek nem igazán ismertek széles körben, valahogy a hazai közbeszédben ezeknek a nagyobb része nem igazán került be. Azért van olyan példánk is a könyvben, ami, ami eléggé közismert, de úgy éreztük, hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Ez a budapesti biciklis forradalom. Uh -huh. teljesen egyértelmű, hogy, hogy egyébként nem csak Budapest a jellemző, de hát ott különösen látványos Magyarországon, hogy a biciklizés feltételei, javultak, sokkal többen pringáznak ez kimutatható számokban, és ez bizony elsősorban a, a critical mass illetve a kapcsolódó e, civil kezdeményezéseknek e, köszönhető. Most mindezek ellenére azért egy picit hadárnyaljam, hogy nem csak döntéseken múlik, betettünk olyan példákat is szám szerint kettőt a könyvbe, amikor az ötlet nagyon jó volt, nagyon lelkesen és uh, mindenképpen példaértékűen uh, álltak hozzá a kezdeményezők, és el is kezdték, és nem azon múlott, nem rajtuk múlott uh -huh. az ebből a történetnek. Nem mondom, hogy sikertelensége, hanem inkább úgy mondom, hogy a pillanatnyi um, sikertelensége, uh, hanem, hanem külső körülményeken, és mind a két eset olyan, az egyik egy uh, közösségi szélerőműnek a története, Vas-megyérről, Vépről, a másik pedig a, a tanya programnak a története, ami arról szól, hogy hát főleg városi gyerekeket is ismertessünk meg azzal, hogy, hogy honnan jön az élelmünk, és mégis hogyan keletkezik. Tehát ezek a programok igazából mondjuk, mondjuk azt ki, hogy az állam által ellehetetlenített vagy nagyon megnehezített programok. A tanya esetében is bár az állam elvileg mögé való, valójában nem rá forrásokat, a szélenergi esetében pedig eléggé köztudott, hogy, hogy kvótákat szab az állam, úgyhogy aki nem fér bele a kvótákban, nagyon szűkösen osztogatott kvótákbannak, nem éri meg szélerőművet telepíteni és működtetni. Úgyhogy ez a kiváló ötlet, ami, amikor arról volt szó, hogy a, hogy a település is kapjon a bevételből, és ezt részben szó, uh -huh. is célokra fordítsák. Tehát egy igazi non-profit kezdeményezés volt, de sajnos fölülről lehetetlen el. Hát azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen ezt a könyvet megnézni. Egyrészt az ember szembesül azzal, hogy mi történik a világban, másrészt pedig talán ötleteket ismerít a hazai példák alapján, olyanokat, amiket meg tud valósítani, hogy aztán képes legyen tovább lépni, és megküzdeni esetleg azokért, amiket egy kicsit nehezebb. Hogy érezte magát a héten nálunk? Nagyon jól, és hát szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy, hogy a hét embere lehettem, és tényleg több témáról is, több műsorvezetővel, tehát különböző szempontokból közelítve a kérdésekkel tudtunk beszélgetni. Úgyhogy hálás úgyhogy vagyok ezért, és remélem, hogy, hogy azért a rádió hallgatóinak is tudtam néhány értékes vagy elgondolkodtató gondolatot adni.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 Köszönöm, hogy megnéztétek.